Es va espatllar al principi, els firaires del Clos de Fires volen donar-te l'oportunitat de recuperar el temps perdut. Per això ens quedem una setmana més. Vine a les fires al Clos de Fires i puja totes les atraccions per tan sols 2 euros al viatge. Aprofita't d'aquesta setmana uns preus econòmics, només 2 euros al viatge en totes les atraccions. Fins al dia 10 de maig vine a les atraccions al Clos de Fires. Recorda, només 2 euros al viatge. <sí> Encara no ha trobat els mobles idonis donis per moplar al seu pis o la seva casa, vol reformar el seu mobiliari, vingui a mobles fàbrica i conegui les últimes tendències en mobles pràctics i funcionals. Tenim per a vostè una àmplia gamma dels millors sommiers i matalasssos. Vingui a Mobles Fàbrega i podrà gaudir d'una àmplia exposició on trobarà mobles de tots els estils. Mobles Fàbrega has oferit les últimes novetats amb mobles infantil i juvenil, menjadors, dormitoris de matrimoni, sofàs, tres illos i tota mena de mobles de complement. A Mobles Fàbrega li oferim el millor finançament per les seves compres. No ho dubti, visitin sense cap compromís. Mobles Fàbrega, estem al carrer Barceloneta 19 i cada que és 15 de Figueres, telèfon 972 50 43 40. 18a Fira i Festa de l'Alioli de Creixell, concurs internacional de l'Alioli, el diumenge 17 de maig a la Font de les Corculles. A les 11, Pregó, a càrrec d'en Pep Palau, crític gastronòmic. A dos quarts de 12, concurs internacional de l'Olioli. A la 1, veredicte i lliurament de premis. A les dues, dinar popular. El preu del dinar de 13 euros que s'abonaran a la recollida del tiquet. Per informació, inscripcions i reserves, a la farmàcia de Borressà, al telèfon 972-5251-83 o a Palmar de Disseny, al 972-510062. A dos quarts de cinc, audició de Sardanes per la Copla Cadaqués. Recorda, 18a edició de la Fira i Festa de l'Alioli de Creixell, el diumenge 17 de maig a la Font de les Corculles. Us hi esperem. Atenem a marxar. Doncs ara sí, tornem cap a parlada, Jordi, suposo que ara sí que ha començat, no el partit? Sí, ha començat, portem tot just 5 minuts d'aquesta primera part, almenys poca cosa per no dir res, i el que, si et sembla, que anem a repassar allà les iniciacions dels dos que estan el dia d'avui. Per part de parlada, jugaran a l'eix el forfea Tito, Oronoz, Pitu, Ferran, Borja, Troiano, Carlos Martínez, David Bermúdez i Tomàs Serrano. A la banqueta, Yamate, Seidú, Isma, Chirian, Pol i Carbó i Alberto, Carbó i Alberto com deu saber que en Dani són dos jugadors que estan jugant al Girona de divisió d'honor juvenil efectivament un Girona que ha acabat la temporada pel que fa a la divisió d'honor juvenil i per tant doncs els dos jugadors han estat cedits eh, per aquest Girona en el parlà d'Alberto doncs, que ja de tots és ben conegut i també en Carbó doncs, que són dos jugadors que ja havien format part del futbol base d'aquest parlà Sí, senyor. Per part del Sant Cristópol, Joan Cuevas, Xapi, David Martínez, Lobo, Ferraró, Juan Jesús, Peque, Juange, Cárdenas, Dame i Dani Domínguez. Dominguez. La banqueta, Campuzano, Óscar Òscar, Mario i Aleix són els dos que esperen l'oportunitat per jugar a aquest partit. L'àgit del partit, el senyor Puigdemont de Grima, assistit per Escarcena Cardona i Torró Fuentes. Sabadell. Eh... Uh... Dani, un equip com Sant Cristòfol que està tot és una posició per sobre el Parlada si no m'equivoco els equips doncs, molt similars efectivament, un... per la diversificació el Parlada té 42 punts el Sant Cristòfol 41 un punt menys tan sols que el Parlada per tant, doncs, un rival directe en aquesta zona de ningú per al Parlada sí, un rival per ningú, per res mm -hmm. efectivament ...pilota que el parada en defensa... ...és Pitu que fa passa la llarga... ...buscant la posició de Paul ...ha saltat més la defensa del Sant Cristòfol ...mins del camp la lluita en els dos equis... ...la pilota és aèria, no la baixa ningú... ...ara ho intenta baixar l'Aviv Bermúdez... No la, perd. ...la recupera Xavi... ...Xavi deixa enrere a la posició de David Martínez... ...i que cap al seu porter, cap Cuevas... ...fara passar la llarga... ...com cap de d'Ornòs... ...recupera el paral·lel... ...torna a començar les llarges del mes camp... De moment, com veiem, partit... Insults, partit amb poques arribades, però no hi cap ni una en aquests sis minuts de la primera meitat. I el Paralada, doncs, que intenta portar el pes del partit, i el Sant Cristòfol amb passades les ara passades directes, busca sorprendre els homes de Rodri. De moment, ni per un cantó ni per l'altre, s'han acostat a les eliminacions de les porteries que defensen Cuevas i Elix. el Eix. Provarà el en zona defensiva, fora de banda que traurà Jordi Laportea posa el pilota a mi del camp però ja no fa un globus buscant la posició de Borja Borja que volia fer una passada per Tomàs Serrano no i arriba Tomàs Serrano es cau la defensa de l'equip de Sant Cristófol i Ferreró sense contemplació ens envia la pilota a fora a la servei a banda favorable al Paralada Paralada doncs avui amb un camp on hi ha poquíssima gent pocs portadors però també hi un centenar de persones si arriben aquí al municipal i a més a més molt són d'un partit de cadets que s'està fent o que s'estava disputant en el camp anex d'aquest eh, primer equip ara fa una estoneta és a dir que si se'n van aquesta gent doncs, quedarà el camp una mica més orfe de l'obitual com deia Dani vull felicitar doncs, a la Unió Esportia Figueres que ahir va aconseguir l'ascens a la primera regional i també felicitar el Vila Judica per aquesta seva trajectòria a tercera divisió que molts pensava que ja va jugant del Paralà l'any que es falta en atac, ara l'internet de l'àrea és pilot de Polsat Cristòfol, Deia que poca gent pensava en el que, en el que ha fet el Vila-Jugui, que era estranyir el descens fins gairebé les últimes jornades, Daniel. Doncs sí, Jordi, efectivament un Vila-Juïga que després de la victòria d'avui sumarà ja 31 punts i haurà donat guerra fins a l'última hora. Recordem, el descens es va produir la setmana passada després de la derrota per 6 gols a 0 a Vilanova, però bé, jo crec que tal com, bé, tal com tu ho ve deies ahir, ho hem comentat en diferents en ocasions, s'ha d'aplaudir aquest Vila-Juïga, la tasca feta des de, per, des de la banqueta per anar a Pocallula, Manel Cabezos i companyia, i i, doncs jo crec que... Ara, ara, ara el que passa és que què passarà amb el Vila Júiga l'any vinent, no? Bé, no sé què passarà, però caldrà esperar esdeveniments uh, passi el que passi, Napo Cayula va deixar ben clar que uh, ell no seguiria Vila Júiga uh, en cap cas, i per tant doncs, ara cal esperar doncs, uh, què és el que succeirà en aquest Vila Júiga la temporada vinent, com tu ho bé dius Però ho entenc el paral·lel amb un xut de Bermúdez, d'Esbiedat a l'edat de la porteria de Cuevas és la primera arribada seriosa d'un dels dos equips a de Contrària, que ha estat David, amb un xut desviat a la dreta de Cuevas. Uh, sí, Napo va dir que no, que no hi seria ídia, i, bueno, hi passaran més coses. No hi ha estimat de tot després de la temporada que ha fet, que només hagi estat un any uh, funcionant aquesta aquesta situació, aquest, aquest equip del Vila-Juiga de tercera divisió. Mm -hmm. Caldrà per ara doncs, els esdeveniments. Segurament serà un estiu mogut. en consta que des de Vila-Juiga doncs, hi ha d'haver reunions amb l'alcalde, el senyor Pere Trias, eh, doncs, per buscar alguna fórmula perquè l'equip es pugui quedar aquí, però no sé doncs, què és el que podrà acabar passant. Cuidao que ja ha... es juta. Ah, parà, ho intentava rebotar la defensa. Ara sembla que s'ha esperat en els últims minuts l'equip de Rodi buscant la porteria del Sant Cristòfol. No ho sé, Dani, però també fa l'efecte que, que, que si sí, això que vés aquí a... es pot entendre que molts dels que composen aquesta, aquesta temporada parlada, han fet servir una mica d'escaparate no? per, per, per fer-se de conèixer, no? Uh -huh, efectivament, molts jugadors doncs, els que aquesta temporada... Els jugadors i tècnics han estat a Vila-Joi, doncs, eh, podran doncs, haver tingut un algun tipus d'escaparate. Sense anar més lluny als Víctor, eh, doncs, Víctor Rodríguez ja té un precontracte o bueno. un contracte firmat amb el Badalona també. Però, Víctor, però Víctor, jo crec que encara que no estiguis a Joi, doncs ja hagués acabat jugant a la balon algun altre equip perquè té una qualitat enorme Jugadors Sou... com Zou eh, André Mavill molts jugadors que doncs, eh, potser no haguessin tingut l'oportunitat d'arribar doncs, a, a categories doncs, com la tercera divisió doncs, una, pot ser que hagin tingut la, la sort de l'escaparàtica com tu ho deies, el mateix Dani Òscar eh, Dani Aro, molts, molts jugadors que han estat en aquest eh, Vilajugui aquesta temporada Senyor, 80 al sac Cristòfol, massa llarga, massa, massa, massa, massa llarga, arribarà els teus a l'eix, la pilota sense problemes, i encara a la dreta ja comença la jugada amb hora però això Jordi són tots els equips Vilajú, que, que no sabem on estaran però també equips com el Parlada eh, doncs que com? han de decidir el, han de decidir com actuarà la temporada que ve quina, des de quina premissa es... han de decidir o, o han d'explicar o han d'explicar, efectivament, efectivament jo, Jordi. jo crec que ha decidit està decidit, eh, en la majoria dels casos està decidit i, bueno, i jo crec que demà també te puc avançar que demà parlarà es pot saber moltes coses, eh? Sí que a Parlar Demà hi ha una reunió uh -huh. i que demà s'ha d'aclarir tot el, el futur del, del Parlar de Parlem Vinent. Uh -huh. sí que és bo estar pendents del que pugui passar demà al vespre en aquesta reunió o uh, dimarts ja, s'apiguer, uh, que vol passar en el parlada que ben segur que hi haurà novetats uh -huh. i, i grosses. Moltes. Uh -huh. Doncs caldrà estar atents en aquestes novetats que ens explica en Jordi Satué en directe en aquests moments. Sí, novetats i grosses. No no... Tot són... Ara mateix són rumors que ja hi eren i que poder... Doncs avui he pogut contestar, contestar, contestar una mica. Contest... Contrastar. Contrastar una mica. No, és una altra paraula la que volia dir que s'hi sembla molt. Però després hi ha una falta de la favora, però aquest cop la treu amb el cap Pitu i comença a la ajudar l'atac a l'equip del Parlado. Intenta Tomàs Serrano, manda dreta, Tomàs Serrano va meixant, va meixant, va arribant a l'ínia de fons, ha fet una currera de 30 metres, Tomàs Serrano, encara Tomàs Serrano, és a punt de fer la central, la central passada, no hi arriba Carlos Martínez, té a Bermúdez del seu costat que li demana la pilota, ja rep en David Bermúdez, aixeca el cap, és el pic de l'àrea per l'entrada, volia fer una paret bé amb en Troiano, la treu la defensa del fàcil, està foliat de Tito Caballero, la perd Tito Caballero. La pilota cava els peus de Cárdenas, Cárdenas deixa la posició de Juan Jesús, aquest fa una passada llarga, buscant Cárdenas. Tito Caballero no s'ha de compliar, la treu amb una puntada que ha d'agafar Alès. Alès ah, cap a la pilota, s'emporta la pilota Alès. Estem ja en el 13, a punt d'arribar el 14 d'aquesta segona Primera part. Aquí a Paralada, amb tots aquests comentaris, amb totes les novetats que pugui haver-hi de cara a l'any que anem a parlar amb en Dani, de moment prou marcador, el dia d'avui, que és el que importa, parlar 0.. zero, Sant Cristópol, zero. No. Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria. Fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. També som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre Departament d'Assegurances de Tota Mena li ofereix les millors companyies del mercat. Recordi, Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, telèfon 972 50 77 50. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei. Heu pensat en fer reformes amb un finançament a 12 mesos sense interessos? Sense cap dubte, veniu a Materials Canyet. Són distribuïdors de les millors marques en Grés i Rajola. Sanitaris i mobles de bany. Tau, Apavissa, Peronda, Roca, Salgar. Confieu en els nostres professionals que us aconsellaran per fer realitat els vostres somnis a un bon preu. Ens trobareu a Figueres al carrer Vilanova de la Muga 22, al darrere de la Clínica Catalunya. Telèfon 972 50 21 49. També podeu visitar la nostra web per demanar informació o pressupost. canyet.com, canyet.com. Recordeu, Materials Canyet. Més de 50 anys al vostre sabent. La retransmissió directa del partit amb Empordà Esports. Ara a al primer quart d'hora de la primera part, empaten a 0 i a joc a l'equip del Parlàdio, Sant Cristópol, en aquest partit, que aquesta jornada, de aquesta primera part de una falta en contra del Parlàdia, comenta a bufar el ben a, aquí a, a Parlàdia, tot i que el ben no és el ni el però... i molt dificulta el joc de moment. Pioteta de l'edat de Pardame, Dame va fer jugada, Dame podrà fer la centrala, que pot fer per disputava, allà ja un rebot, la treu a l'eix! La treu a l'eix! El que ha estat la jugada més clara d'olça Cristòfol i, podria dir, d'ol partit, a punt ha estat de fer el 0-1 l'equip visitant el partit d'avui. La juga parlada Pardame, la que intenta reaccionar a aquesta ocasió ha tingut el sac Cristòfol, pilota interior per David Bermúdez, s'ho rebotava, l'agafa Carlos Martínez, la volia tornar per en David, massa llarga, l'atrapa ja, Jueves, el porter d'Elsa Cristòfol. Cuevas no l'ha pressionat ningú, encara encara és d'hora, el porter doncs no té presa per llençar de portaria. ho fa, llarg, salta Cárdenas, que és petitot comparat amb Tito, la pilota que s'ha d'emportar Juan Jesús, fa una obertura a banda dreta on hi ha Juanje, Juanje intenta fer jugar la part d'Ame, també té al costat a Pekin, encara Dami, pot jugar per banda esquerra Dami, no pot marxar, no marxar a Ferran, que ve a sortir del pitot de fora. És a de favor del Paralada, en servei de porteria. El Paralada, en servei de porteria, en aquest minut ja 16, punt d'arribar el 17 de la primera meitat, 0-0. El municipal de Paralada. A l'eix encara n'ha fet el servei de porteria, ho fa de dreta, pilota molt bombejada, molt en l'aire, mida el camp, falta, i l'atrapa bé, la defensa va parlada, Borja fa una passada per Tomàs Serrano, pot fer centrada a Tomàs Serrano, fa la centrada a Tomàs Serrano, a Cuevas. Sebas atrapa la pilota sense cap problema, pilota que ja puja Peque, manda dreta, Peque té un costat a Cárdenas, Cárdenas li feia la demarcada, no li ha pogut donar, pilota per Juanjo, Juanjo, perdó, Juan Jesús, Guange, que la pilota a la munt d'esquerra ja la té, Dani Dominguez, pot fer la passada Dani Domínguez encara no, encara no, ara sí la posa la pilota anterior, fa una trena, quan ha jugat el Sacristòpol, volia fer passar a l'interior per Cabernàs, i és la pilota per Ornóz, Ornóz en perdé massa, a punt de perdre. la treu com pot Borja, amb una puntada de part, Serrano pot arribar a Serrano, Serrano banda dreta, fa jugar, deixa per Bermúdez, Bermúdez podrà chutar des de por l'àrea, chuta Bermúdez, va per vas a parar escueles. Ara amb el que tenim una mica el joc en aquests últims minuts, últims uh, minuts d'aquesta primera part, que ja em portem, bueno, minuts, uh, primers, minuts de la primera part, em portem gairebé 18, i empaten a 0, el Paralada i el Sant Cristófol. Ara intentem una passada llarga, Pequé a la posició de Dani Dominguez. Tot l'avantatge, per la façó del Paralada que ha deixat sortir, la tirota fora, Jordi de Forfea, per escollir la banda gairebé al costat de la banqueta del seu equip. Pilota que talla bé la defensa del Sant Cristòfol, la vol tornar a recuperar a Serrano, la pilota torna a sortir fora de banda, és pilota Pol Parlada. La pilota parlada de banda, pilota per Borja, Borja fa un macotrop, fora oh, de banda una altra vegada, ara qui la té, és eh? el Sant Cristòfol. L'han perdit dur a tot, com dèiem, tot que hi ha hagut un rei de ocasions que passat pensar doncs, que cada cosa es podien animar que la pilota del Sant Cristó, fonamentalment en defensa, fer jugar el Xapi, Xapi pot prendre i bé per el Bermúdez, aquest Xapi juga per el Juange, el vol fer jugada, deixa a a la posició de l'Ovo, aquest fa una passada a l'esquerra, la retja d'Ame, amb el jugador més perilloso, i se va dintre l'àrea d'Ame, pot la centrada d'Ame, no hi arribarà a fer-lo el Crist, el Crist Peque, sobretot l'avantatge era per la defensa, el Jordi l'Ada, perdó, que ha de sortir la pilota fora sense que portés cap perill aquesta jugada del Sant Cristòfol. A punt d'arribar el 19 de la primera meitrat, de moment 0-0. No és molt marcador el municipal de Paraleta, i de moment, ocasions, una per cada gris, podríem dir, una molt clara del Cristòpol que ha pogut atrepar l'eix, i una no tan clara del Paralat amb un jut desviat de David de Benmudes. Precisament és el que toca la pilota David Benmudes, li pren, xapi, la recupera, però Troiano. Troiano vol jugar a Medellín Mudes. No pot ser, desemporta la pilota a Maté Chapi. per Juange. Juange toca la posició de Juan Jesús, pilota de Juan Jesús. Sus. Fa una passada llarga, busquen Cárdenas. Talla amb el cap, Rodonós. La pilota la vol lluitar a Dame, amb Ferran. Amb la porta Ferran, envia la pilota per Carlos Martínez. No li dura a cap dels dos aquí la pilota més de tres passades. Ara mira, la té el És el Juange, l'home aquest la pilota. Juange fa la passada a la ha cap de Borja, torna a fer posar la pilota ara a la posició de David Martínez. Aquest jugant en Ferraró, Ferraró amb Lobo. La deixa per Cuelas, el sol punter. Canvia llar, buscant una posició de Peque. No hi arriba, Peque i arriba davant el Caballero. La pilota per eh, Bormuda, no pot jugar la pilota. Se l'emporta mateix Peque. que va fer jugada amb Encara Peque, Peque, Peque, Peque, per la banda d'altra. Fà un Peque. Xup Peque molt desviat. I la pilota surt fora de posaria de eh, si pol parla de pin de la primera part, ja anem en aquest vin, però no he fet quecol de moment palalar de zero Sant Cristòpol 0. C Carrrmiiques Blasi al mercat municipal de Roses, obert cada dia de dos de nou del matí a dos de del migdia de 2.45 de, de la tarda a les 8 del vespre. Els festius, obert de 8 del matí a les 2 de la tarda. Carniques Blasi. Cada setmana diferents ofertes. carns amb i formatges de tota confiança. Carniques Blasi. Mercat Municipal de Roses. Per encàrrecs, truqueu al telèfon 972 25 4254. És hora de canviar el sofà, al dormitori o el menjador de la seva llar? A la nostra botiga del carrer Ample 26 de Figueres tenim els millors productes amb marques seleccionades per continuar oferint-los la nostra qualitat habitual. El recordem que també podem oferir-los mobiliari fet a mida com a armaris, vestidors, tot amb els materials més innovadors. Vingui a la nostra botiga a comprovar-ho o si ho prefereix trucins al 972 670555 i vindrem a la seva llar per orientar-los al millor possible. Recordi Fusteria Cano, al carrer Ampla 26 de Figueres. Els caps de setmana tot l'esport a Empordà Esports. Locacate al Institut la, Cárdenas, no no entrat, eh, però, per la porteria. Eix pilota per l'equip de Rodri, estem ja 9-21, a punt d'arribar al 22 de la primera meitat, empat en 0 per l'Aleix, Sant Cristòfol. A més a més, a... pilota que veurà ara l'Eix. L'Eix, l'Eix, de porteria. Avui també, Dani, avui també juga l'última jornada segona aviat, no? Una categoria on fa dos anys estava molt pendent. Tinc per aquí Dani, que avui, efectivament, a la ciutat ara també s'ajuga... Es van acabar les lligues, evidentment, de segona B. On estava a la Unió fa poques poques anys, doncs avui es juga la última de la fase regular per saber quins quatre equips faran la promoció sense equips baixaran. Piotagater David Bermúdez, per la Piotagater David Bermúdez Mudes, la falta, favorable el camp està full. Espera que posaran joc l'equip en blanc i blau, sense estó que estéis blanc i blau, el, el blanc i verd, però és un uns colors, els estafos més semblants del Depor que no pas els de l'Espanyol Jordi, doncs efectivament eh, que, com tu comentaves, avui es juga l'última jornada de la segona B, tres equips catalans estan implicats eh, per dos llocs de promoció, són eh, Sant Andreu Sabadell i Barcelona B els que ho tenim més eh, bé són els dos primers i el Barcelona B de Lluís Enrique, del Barcelona Atlètic doncs, eh, ha d'esperar, ha de guanyar i esperar doncs, una ensopegada dels altres dos equips i a la divisió, que avui a la penúltima jornada, si no m'invoco, uh -huh. eh, poden baixar-te equips gironins. Uh, doncs no està clar encara. Uh, baixen, uh, en principi, són uh, banyoles vila i el tercer equip doncs, encara està per decidir. El uh, Palamós té molts números, però avui uh, té un partit vital amb el en aquest cas amb el Balaguer i els homes de Jordi Condom doncs, encara tenen alguna esperança de salvació. Tot passa perquè guanyin avui i s'ho jugarien tota la darrera jornada. Els homes de Jordi Condom, en aquest cas, a la tercera divisió. Però va, i tenen molt complicat, eh? tenen complicat i, doncs, esperar doncs, que no baixin els tres equips geronins perquè hauria significat, el cap i a la fi, una mala, una mala jornada per als equips eh, de casa nostra. Però sí, no, no. la temporada pel equips gironics no, no, no, no seria gens bona la tercera en va serien 3 de Girona primer que tant, no sé si n'hi havia, havia algun implicat uh, aviam, tenim el Llagostera que està allà a dalt i uh, el Parlada doncs, sense opcions i el, i el Guixols uh, avui ha perdut a uh, es pot complicar la vida però tampoc crec que acabi baixant eh? Vull dir, seria molt mala sort molt bé, juguem-ne amb una altra ordre de coses, Quante. Jordi, Quante sus, eh, podem comentar, eh, referent a la Vila Júiga, que la setmana que ve juga el seu últim en contra, ho farà a Gràcia, a la Vila de Gràcia, al eh, camp de l'Europa, camp de, doncs, un camp on hi han jugat diferents... Eh, doncs, un camp d'aquells eh, històrics de la Històric, Tercera Divisió, eh? el Nou Europa. Sardenya, eh, i ho farà el proper dissabte a les 6 de la tarda. La jornada és també a les 6 de la tarda de Ficada pront diumenge, però aquest partit cap dels dos si juga res i, per tant, doncs, han acordat avançar el partit a dissabte a les 6 de la tarda. Sí, però vols que si juga gaire algú? Home, Va doncs... Està, està a forces de les 4 primers, no? Uh, hi ha un lloc que balla bastant, és el quart lloc entre... Doncs que se'l disputa. Bueno, cuideu que es pot arribar, es pot arribar, però arriba Cárdenas, la central passa que no ha ningú i la pot treure Tito Caballero, la passada està bona, estàs una passada enrere però l'ha de Tito Caballero i se l'emporta normalment el para, l'ala. Sí, doncs eh, els, eh, els quatre primers llocs, eh, els tres n'hi ha tres adjudicats, eh, l'Espanyol V és campió, amb 79 punts, el Reus en té 73 i l'Hospitalat 70. Putet, eh? Eh, exacte, Josep Clotet. Exacte, Josep Clotet. I després eh, hi ha tres equips, Premià amb 63, Manlleu amb 61 i Sant Boià amb 60, que, si, que encara doncs, aspirarien a aquesta quarta plaça, Premià, Manlleu i Sant Boià. Per tant, doncs, eh, el que es jugarien seria qui queda en segon lloc, entre Reus i l'Hospitalet i també, en aquest cas, eh, qui ocupa el quart lloc, Premià, Manlleu i Sant Bullà. Al Manlleu, recordem, hi tenim a Jordi Dot, també hi tenim eh, Dani Planagumà, que és un dels pitxits d'aquest Manlleu, per tant, i, i un olotí amb Francesc Argola a la banqueta d'aquest Manlleu. Sí, sí, parlàndolo dins i parlàndolo jo... Eh... Uri. Molta, molta, exactament, molta gent s'haurà passat d'allà, però Uri Acabada. ex del Figueres, ex del Paralada Exacte, va debutar qui... a primera divisió a la, la passada jornada. Qui deu estar realment content deu ser Nitu Santos que és qui el, el seu padrí futbolísticament el va portar aquí a Paralada també en l'època d'administrador d'aquella Unió Esportiva Figueres doncs li va donar la baixa perquè se'n pogués anar a Girona i doncs, per tant eh, Nitu Santos que deu estar realment content no?, d'aquest debut de l'Uri a primera i avui tornava a ha convocat... La pilota, la dame, quina jugada que ha fet dame, dame, pel mercat! Quin gulàs! Vale, eh? Quin gulàs que ha fet dame pel Sant Cristòfol! Quin gulàs que ha fet dame pel Sant Cristòfol! Ha agafat la pilota, la controla, s'ha fet un retall quan esperava, no la passava els homes del Peralada, i davant la sortida de l'eix li ha creuat la pilota gulàs, preciós, en el 27 de la primera part de dame, que significa el 0-1 favorable al Sant Cristòfol. Va dir, No, això de, de l'Uri, el debut de l'Uri a primera divisió la setmana passada i avui que tornava a anar a la convocatòria. Per tant, doncs, avui té possibilitats també de jugar algun minut. L'olotí Oriol Santos Uri, com bé recordava en Jordi, és jugador doncs, de paral·lelada, Olot també en aquest cas, Unió Esportiva de Figueres, Girona, i doncs, ara l'aventura del ràfing de Santander i que degut a les lesions del primer equip, la, la setmana passada va tenir els seus primers minuts a primera divisió. Espera, perquè hi ha ja canvi al paral·lel, se'n va David Bermúdez. Veurem veient qui entra. Hi ha un canvi al paral·lel, i ara veurem veient quins jugadors que entra. No sé si deu tenir alguna cosa amb David, perquè si no no és habitual. I Isma. Se'n va amb David Bermúdez, ara mateix, i l entra l'Isma en el seu lloc. Esperarem, doncs, a saber què ha pogut tenir preguntat després de... o més per ha pogut tenir David Bermúdez, perquè segur que s'ha retirat amb alguna amb alguna molèstia. Perquè no és normal que en aquest minut 27 doncs el canvi, rodi. Evidentment, doncs, ha sigut per lesió. Ho intenta Borja. Borja, banda esquerra, jugo a París. Mal. La peçada és durantíssima. Se l'emporta ja l'equip del Sant Cristófol, que guanya per 0 gols a 1 amb un golaç de dame, eh? Ha estat un golaç. Eh, no m'agradaria dir-ho, perquè ha estat un gol pressió, una jugada, no el gol en si, però sí la jugada, com se anat de dos homes, de parlar amb un toc fudil, i després ha creuat davant la sortida d'Aleix. Hi ha una passada llarga ara, Aleix ha de sortir i entrar per la pilota, perquè Cabernas es disposava ja, es disposava a fer la rematada, que la pilota d'Oronov. Oronov a la passada per Troiano, Troiano li torna a Oronov. Oronov surt de la seva àrea, tot just. A la passada ara per Ferran. Ferran nou control de la pilota, i quan no controla bé la pèl, se l'emporta a l'ame. I d'amèria a Cabernas, Cabernas li diu dame la pelota aquí, només es diu dame el jugador, però no li ha pogut donar bé i se la queda molt paral·lada. Juga allà a Pitu. Pitu no sap cafè i torna a donar a l'aix. A l'aix no rep de moment la pressió de ningú, se el cap i en cama dreta la posa al mig del camp. Salta Serrano Serrano, porta a Tomàs Serrano, el control no ha bo ha pogut recuperar la pilota Juan Jesús. Juan Jesús i tant, Serrano ara se l'emporta Ferran, Ferran sí que fa un bon control, pot jugar... Borja, Borja en Ferran, Ferran en Isma, però li la pilota, i té temps el defensor del Sant Cristófol arribar abans que la pugui baixar, l'Isma, pilota que la toca Dame, la vol jugar Pitu, Pitu fa una passada llarga, la recupera Domínguez, Dani Domínguez deixa enrere, hi ha una puntada, buscant Borja, la pilota queda fora de banda, favorable al Paralada. Mitja hora de joc aquí a Paralada, hem vist un molt bon gol, però no ha estat dol l'equip que haguéssim volgut. Sisteta, abans d'anar a aquesta pausa, un canvi també al Sant Cristòpol, l'Henri d'Ombra, la gent, no? Surt el número 16, surt Àlex Giner i se'n va a Juan Géu, també per lesió a aquest canvi, tant si és la primera meitat, hi ha hagut dos canvis, el d'Isma per David Bermudet, l'Àlex Giner per Juan Paz, no, per, per Juanja, sí. Tidata que té Pitu. Com dèiem, ara sí, si 31, ja de la primera meitat. De hem vist un bon gol, no de qui volíem, i de l'equip visitant, però a la fi hi ha cap un bon gol. De dame, per de 0, Sant Cristòfol, 1. Titular sobre la crisi. La baixada de la borsa. La hipoteca. Una bona notícia? El nou Alfa Romeo Mito des de 12.900 euros el seu disseny esportiu, el sistema DNA, els motors més ecològics. Alfa Romeo Mito, la bona notícia. Vinga a veure'ls i provar-los a Concessionari Oficial Garatge Sala, carretera nacional 2A, polígon de Santa Llogaia del Gama. Ara, a Figueres, Nou Pub Morrigan, un pub d'estil irlandès, on es pot parlar tranquil·lament, esmorzar, berenar i provar les millors cerveses com Guinness, Murphy, Paulaner i d'altres.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 0-1, guanya el Sant Cristòfol, aquí a paral·lela. Oh, Pitu, lluitant amb Cárdenas a l'emport d'en Pitu. Pitu ja ha fet la passada per Borja. Borja es dona la volta sobre si mateix, una bona passada per Tomás Serrano, a banda dreta. Tomás Serrano, a banda de centrar, volancarà. Guanya a línia de a la una sentada, dolenta, dolenta, servei de porteria favorable al Sant Cristòfol. El Sant Cristòfol que... trobarà la porteria. Un altre que pot cantar avui el... Lidon, que pot ser campió de Lliga, més important, i que pot haver-hi festa a molts Jocs de Catalunya. Avui, doncs, després de la derrota del Real Madrid, davant del València, per 3-0, avui l'equip de Quartió, equip del Barça, si guanya a casa seva, a la setmana part, davant del Villarreal, es proclamaria campió de la Lliga després de dos anys de ser campió al Real Madrid seguit El Barça podria ser avui campió de Lliga i ben segur doncs, que podria originar ja va hagut dues festes aquestes últimes dies a Canaletes i a tot Catalunya, avui podria haver la primera grossa després de, de que el vas aconseguit la Lliga. Uh, Jordi, fa... uh, dos resultats de dos partits, perdona que t'interrompeixi, de no, dos partits no, de la primera regional que han començat a uh, les 4 i a les 2 quarts de 5 de la tarda respectivament. Uh, Està camp... no, en mitja part, doncs, no? Uh, un acaba de començar la segona part, uh, el Camprodon 3, Vilamalla 0 vila Maya va perdre i de la possibilitat, no van a passar d'agitar per dalt i treure poder-se a la centranar en efectivament. I, eh, l'altre equip amb partit amb equip en Pordanes també Amer 3 l'Escala 0. Mateu resultat, eh, un camp a Camprodon i l'altre camp a Amer. Per tant, AMER 3, doncs, molt molt bé. No, no, dic que resultats dolents pels dos equips. Ah, efectivament, resultats dolents, dolents, dolents pels dos equips del Tempordanès. A més, no sé si... Ah, perdó, l'escala no ha pogut fer jugada pel Peque. Uh, Cárdenas ha jutjat i la pilota l'ha jutjat enviant a enviant-la a Córna. Cornell. Cora febrà pel Sant Cristòfol que es mostra de força superior per la en aquesta primera meitat que només ha gaudit d'una ocasió clara de la Bermúdez. Només ha gaudit d'una clara que està a la de Bermúdez a la primera part. Falta corna que hi entrarà Domínguez. A l'esquerra de la porteria de l'eix. És el primer, eh? És el primer que llenci el Sant Cristòfago en aquesta primera meitat. Intentar la marxada contra Isma. Falta de Juan Jesús, que més a més veurà targeta groga. Agafar per la separata Isma és targeta groga. Dos per Juan Jesús. Deia que l'escala, i tant l'escala com a Vilamaia, no han de patir per res, no? No, no, no, efectivament, no han de patir per res. Qui sí ha de patir i s'està intentant salvar en aquest cas és el Base Roses, que hi guanyava 2-0 al Bisbalenc, eh, ho comentàvem, eh, i eh, ho feia doncs, amb el debut d'un jugador que tornava ahir. Jordi, aviam ja si saps qui, a qui em refereixo. I Dani? Deia que qui sí s'ha de, de salvar en aquesta regional preferent, qui sí que té alguna cosa a fer, és el Bas Roses. I ahir va debutar un jugador que tornava en aquest Bas Roses. Saps a quin refereixo? Allí? Uh, Napo. Com que va debutar? Napo, que ahir va tornar a jugar amb el Baser Roses. Va reforçar aquest Bas Roses. Però què m'hi ara? Sí, sí, va jugar l'últim quart d'hora però, però, però què què de què, què m'estàs parlant? Que... Napa, que jo l'entrenador... L'entrenador l'havia jugat, ahir doncs, va tornar a jugar amb el Base Roses per intentar salvar-lo. Ja en les últimes jornades havia eh, doncs, hi havia jugat o havia reforçat l'equip amb José Hernández i Abram Oguet i sí, ahir doncs, el propi Napo va jugar l'últim quart d'hora i eh, se li ha fet fitxa amb el Bas de Roses. Però, però allà que em que aquí va com a entrenador però com a jugador. Com a jugador, com a jugador. Napo, I de, de què va jugar? Eh, doncs va jugar de mitja punta l'últim quart d'hora. I bé? Eh, pel que ens han comentat, sí. En eh, Napo, Napo pots esperar moltes coses, ja. Eh, eh? <ríe> doncs efectivament... Eh... Digue, no me diguis la, que la, la setmana que ve jugaré amb l'Ade Paz per intentar salvar la Copa <ríe> Catalunya de bàsquet, eh? Home... Perquè m'ho creuré ja, eh? No, si tindies que en Napo ha jugat de base per intentar salvar l'Ade la, Paz, també m'ho creuré ja, eh? ja. <ríe> Impressionant. Home, no crec que arribi aquí, eh, Napo? Ja, però... Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, les coses de, de... Del futbol. Un, un Napo que se rumoreja que se van treballar a Banyoles l'any vinent. Bé, aquests eren els rumors. No sé si... Uh, hi ha bastanta mala maró a Banyoles i caldrà esperar esperat que és el que passa, però realment a Banyoles em consta que hi ha bastanta mala maró. Pani, m'has deixat fred, eh? T'he deixat fa... fred? Això que fa calor, eh? <laughs> roma certa de pedra, amb aquesta notícia que m'acabas de donar, de Carnàpol va va jugar uh -huh. amb el Bas de Roses. Uh -huh. Bueno, mira. O, eh, com està? El, eh, es pot salvar, per això, no? De Ara mateix està empatat amb el Bisbalenc, el Base Roses, el trobem empatat amb el Bisbalenc, era el seu rival d'ahir, precisament, i eh, amb el gol a favor, perquè el partit d'anada havien perdut 1-0, però hi van guanyar 2-0. Eh, per tant, doncs, en aquests moments, el Bisbalenc, que té eh, 32 punts, i el Base Roses, que també compta amb 32 punts. Per tant, doncs... Eh, difícil, difícil, però uh, quan es baixen, uh, doncs, uh, depèn dels que baixin de, de la preferent, però en principi són, uh, quatre els equips que baixen. Per tant, doncs, han de, uh, fer doncs eh uh, sí, del... de la preferent, de Gironins hi ha algun en perill? El Santilari, el Lloret, uh, per tant, complicat uh, estar. Han de fer, doncs han de pujar a tres o quatre llocs a la classificació. Serà difícil. Però eh, és el que es tracta i, per tant, amb aquest, eh, amb, precisament per això eh, José Hernández i Abraham van anar al Roses i ara, doncs, també anar eh, a Pocai Uela, doncs, eh, també els ha reforçat. Què va al Base Roses? Juli Sunyer, un ex de la Unió Esportiva Figueres, del Girona, un vell conegut de l'afició figaranca. Juli, Juli, figaranca. Sí. En Juli, en Juli. En Juli. I, fa, i, fa, I segueix fent entrenador en Juli. Sí, sí, segueix fent entrenador en Juli. Però segueix fent entrenador en Juli, no, no només amb el nom? Sí, sí, no, no, suposo que sí. No, no, no. no. Ja, és que ja... És <ríe> ja, això, tu. de la primera part, aquí a Paralada. I de moment no els cal fan Nápoles i que no els reforçarà el Paralada perquè tampoc li fa falta el Paralada. De moment 0-1, guany el Sant Cristòpola amb un gol, amb un preciós gol, amb no? una molt bona jugada, que ara presenta el carrer de la pilota intenta fer la jugada, se'n la fa Borja, el Parlada no ha xutat, abans bueno, entre dos pals, ni una. Aquella de Bermudes no? Però entre dos pals, perquè ja ah. ha sortit força desviades és que res més, no? el Parlada ah. no ha tingut cap ocasió de gol, i un ah. sanggestòfon molt seriós, que inclús si jo hagués de dir alguna cosa, posaria pel 0-2 abans de 1-1, eh? Jordi i parlant també del món del futbol d'aquest món que envolta tot l'horror relacionat amb el futbol a casa nostra també a finals d'aquesta temporada hi ha algú que s'acomiada estem parlant d'una persona que porta 55 anys dedicada a la informació esportiva és en Carles Lloberes el director editor del Full Esportiu que a partir del mes de setembre estic segur que tothom el trobarà faltar perquè ha decidit posar punt i final en aquesta aventura de 55 anys del marcador. Sí, senyor, però faltar moltíssim, tot i que també mh, he sentit rumors, notícies que hi haurà alguna, alguna cosa semblant, mh, no sé si que hem fet, sí, o que fa en Carles Lloberes, però s'està preparant algú per, per agafar el relleu i fer un, un full, un full de, de, on bàsicament es farà el mateix, que serà dir resultats de, de la jornada, amb paper i també per internet, i això poder... Eh, no, no quedem tan orfes d'aquesta situació. Encara no, no està clar i quan ho clar i quan ho tinguem tot, eh, tot en gestit eh, ho informarem i, més a més, parlarem amb la persona que se'n vol fer càrrec d'aquesta cosa. No ho sabies, Dani, això? No, no, no, no ho sabia. Veus, no, veus? Ho sabia. Veus, Dani, com que sempre, no. sempre t'enteres d'alguna cosa. I tant, i tant. el que vulguis que... sé de tot, tu. <laughs> de tot, no? Sí, senyor. Ah... Uh, un moment, perquè estem al 41 de la primera part fem l'última pausa d'aquesta primera part 41, que en queden 4 per arribar al descans en queden quatre perquè el la pugui empatar abans de que hi la mitja part Noument pro però Parlada 0 Sant Cristòfol 1 Gestoria Fernández sempre la professionalitat al seu servei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 42 de la primera, a punt d'arribar 43. Era un guany al Sant Cristòfol a parlada. Intenta ara, normalment, el Sant Cristòfol la parlada. De fet, però ja podem dir que ha fet un xiu de porteria. Ha estat de molt suau, molt tendre i molt fàcil pel per porter, però almenys ha anat els testals de Carlos Martínez. Ara fa ben bé un minutet. Se la porta a Troiano, el Troiano vol fer jugar, el Troiano punt d'agafar la frontal, se l'agafa Isma, Isma la perd. Cuidado, Quisma, se puede aportar la pilota. Cuidado, Quisma, Quisma por marcar. Cuidado, Quisma, chuta. Cuidado, que la para apunta. I no acaba amb gol de miracle, aquesta jugada d'Isma. Ara, tito, que a no fa falta. No ha acabat en gol de miracle aquesta jugada d'Isma, que la pilota, ha arribat, ha patit, ha xutat i l'ha parat amb la mà. Moltes parada de Cuevas, evitant el gol de l'empat del parlava. Boníssima, la parada de Cuevas, que ha evitat d'una a un. Ara el jugador és a Cristópolos 3, estem al 43, a punt d'arribar el 44, és el que és el Lobo, el que ha rebut aquesta entrada Tito Caballero. Entrada amb el cap, Tito ha saltat, l'han portat per davant, tampoc no crec que hagi fet res, però bueno, el jugador, quan guanyes, sempre dic, quan estàs guanyant fa més mal les lesions i les topades. Si perds, mira no empatant i t'aixeques de seguida, però si guanyant, no hi... Em sembla més, més intens. I és així, el futbol és així és i, i ho ha sigut sempre i, i ho serà, encara que a algú no ens agradi. Falta, ja s'ha recuperat, veus? S'ha recuperat i cap problema, tu. Juga el futbol. La falta la picarada de Cuevas, ja hem guanyat un minutet, estem ja al 44.5, a punt d'arribar al 45. No sé el que afegirà l'àbitre en aquesta primera part. I Cuevas encara no ha fet el servei, el jugador que ja demana... Era Peque. El jugador que ja demana a l'àrbitre que el deixi entrar una altra vegada. Que ja s'ha refet. I l'àrbitre, doncs, pot deixar d'entrar. Encara no l'ha fet, per això, eh? La banda favorable per l'al·lada. Ara sí que, que entra. Ja Peque. I servirà la banda David Martínez. Des de la banda esquerra de l'atac, d'Olsa, aquesta furposa pitota per domínguez. I arriba abans por la defensa d'Ol Figueres S'emporta la pilota, de la fets del paral·lada. S'emporta la pilota Troiano. Troiano fa una passada ara per Carlos Martínez, es que ens aportaria, es vol girar, tot doncs la pilota per Borja li volia fer una passada a Tomàs Serrano. No hi arriba Tomàs Serrano a la passada ara al paral·lada. Bona anticipació de l'equip del d'Alsacristòfol. És fora de banda favorable a l'equip blanc i blau. Al Cristófol que farà efectiu aquesta aquest fora de banda... Posa pilota per Càbrenes, bé, Jordi Aforfea. S'endú la pilota i ja han arribat al 45 de la primera part. Ara ben segur que afegirà un minutet a l'arbitre. contra en contra, recordi que és el senyor Puigbert Grima. la banda, buscant la pujada de Giné, torna a tallar Jordi Aforfea, que ja han enviat dos pilotos de cor a banda, tres, m'he dit, en menys d'un minut. Torna -se a ser pilota pel Sant Cristofúl, que no té pressa, que està esperant que es aquesta primera part. Anar a descansar, que ja han fet la meitat de la feina, que és anar guanyant. Gol de dame, pilota fora de porteria. Servirà l'eix, poder serà l'última de les coses que farà l'eix en aquesta primera meitat. Ho fa ja per hora 9. No. Es mira el braç de l'àrbitre de partit. Encara no pita, Ferran. Ferran per la pilota. Cuidao que pot una jugada contra. porta Peque, Peque, que s'apunta a l'interior de l'àrea. Pitu, ara Pitu, Va, ha, Pitu se l'emporta Pitu per Carlos Martínez, fa un retall, pilota per Borja, Borja per Serrano, Serrano per Borja, on una obertura banda dreta. Torna la pilota per Tomàs Serrano, Domàs Serrano pot fer la centrada, apunta a l'interior de l'àrea, Borja, Troiano, no, se l'endú Sant Cristòfol, ara cau a tarda un jugador Sant Cristòful. deixa la llei de l'avantatge con que l'emporta Peque, li fa la diagonal d'Ame, és parell la pilota, que queda rebotable, porta Cárdenas, Cárdenas a punt d'entrar d'entrer de l'aire, Cárdenas no avisa Pequi, no avisa Pequi que entrava sol per al seu costat, per l'esquerra, i hagués pogut marcar el 0-2. Amb aquesta jugada, colorín colorado, a la primera part, que s'ha acabat amb aquest marcador de 0-1, Pol Sant Cristófol. Tornarem quan comenci la segona. Doncs hi tornem, Jordi, quan comenci aquesta segona meitat. Fins ara, Jordi. Doncs el que anirem a fer nosaltres en aquests moment serà anar a fer una petita pausa per la publicitat i tornem tot seguit, eh, doncs hi ha ja encara diferents temes del nostre programa d'avui, del nostre Emport d'Esports d'avui diumenge.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 Guamá Tour presenta Passión de Buena Vista, al sopar-espectacle del Casino Paralada. La gira europea de l'any passa per Paralada divendres 29 de maig a les 9. L'esperit de Cuba, salsa, rumba, cha-cha-cha i mambo, amb els millors cantants cubans i els ballarins del fabulós ballet Tropicana. Truca'ns al 972 53 81 25. Un festival de colors i alegria al Castell de Paralada. He's up, he's up, he's up. Atenció, missatge important. Mr. Price de Figueres tanca les seves portes i ofereix tot el seu mobiliari a preus de cost. Fem liquidació total de mobiliari i trobaràs descomptes de fins a un 80%. A Mr. Price de Figueres gaudiràs d'uns mobles fantàstics a preus de cost. A més, podràs pagar-los fins a 24 mesos sense interessos. No t'ho perdis. Tenim descomptes de fins a un 80%. T'esperem a Méndez Núñez 18. Vine a Mr. Price de Figueres. És una ocasió única. Ara sí, pisos i dúplex nous de 90 a 140 metres quadrats en pàrquing al centre de Figueres. La crisi no és un entrebanc per comprar. Amb Fausto, bons preus i facilitats de pagament. Truqui al 902-290-200 i es sorprendrà de lo fàcil que pot ser viure a Figueres. Recordi, 902-290-200. També ens trobarà a www.fausto.es. L'hi esperem. Empordà esports. Doncs nosaltres que continuem i el que anirem a fer a continuació serà anar a parlar del món del bàsquet, concretament de la Copa Catalunya i és que d'aquí poc menys d'una hora i mitja comença un encontre a Blanes entre uh, la Depaf i el Blanes o Blanes i la Depaf. Tenim a l'altre costat del fil telefònic perquè ens faci una petita prèvia d'aquest encontre, el tècnic de la Depaf, en Pepo Barceló. Pepo, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Bé, és així, no? Un partit, uh, potser, el partit més important de la temporada per l'ADPAC, perquè uh, una victòria us permetria lluitar per salvar la categoria, no? Per el playoff de decens, no? Oh, yeah. eh? Sí, sí, sí, sí, sí, és guanyar o guanyar avui. Mm -hmm. Perquè el Sant Cugat ahir va guanyar casa. Per tant, o sigui... doncs... Avui és guanyar. Només serveix la victòria, no? És el que deiem sí. la setmana passada, Pepo. Avui és un partit en què només us serveix la victòria. Com, com tens a l'equip, a Pepo, en aquests moments? Bé, bueno, eh, tots bé. El que passa que tinc una baixa, que és en Pau. Eh, I, bé, bueno, tot l'altre està bé. Tot l'altre bé. Tinc en Pere Pla aquest cap de setmana. I, bé, bueno, tots mentalitzats en guanyar. No paren d'enviar-me de missatges. I ànim i ànim que guanyarem, que ho tenim, que... I, veritablement, portem una sèrie de partits jugant molt i molt bé. Vull dir, ja l'alt dissabte passat es va escapar a casa amb el líder, amb i el que va guanyar, justet. El, el dia del Pinedo va embrudar-ho. Si juguem així, tindria moltes opcions. Uh -huh. Aviam, el Blanes ens ho complicarà, segur. Eh? Però dos equips gironins, eh, no, no, no... Bueno, bueno, no, no, no. no jo no, <ríe> no. no, no. no m'agrada parlar d'aquestes coses. Soc un esportista i amb tots els respectes pels de més equips jo aquestes coses, ja hi, ja voltava alguna cosa per internet, el maletín... És... No, no, no, no, no, no, jo pregunto, no? Eh? No, no, no... Sí, no sí, ja t'entenc. Els equips uh, gironins es podrien ajudar, no? Vull dir, ja no, no, dic, no dic que hi hagi d'haver maletins, però hi ha... Ja en... no, no, no, no parlo d'això, no. Parlo que hi ha, hagut, hi ha hagut comentaris, no? No, no, nosaltres uh, volem guanyar i el Blanes suposo que també. Uh -huh. O sigui que uh, el Blanes té opció a quedar... No sé si cinquè o, for... o quart, no sé si el Sant Josep i el Metzaret ahir, però encara tindrien opcions de quedar quarts, no? I, bueno, seria un bon campionat per al per Blanes, perquè també ha pujat un parell de nanos joves i d'això. Però, bueno, a veure, nosaltres estem aquí per, per guanyar. Eh? Jo al Blanes, sincerament, el veig un bon equip. Vaig estar mirant el vídeo del partit d'anada, varem perdre nosaltres, no ens varen guanyar ells, i que ara ja no juguem com jugaven tenim opcions, els hem d'aprofitar. Uh, Pepu, per altra banda, uh, tu comentaves uh, les últimes victòries a, a pista contrària han fet que els teus sí. jugadors s'adonessin que poden guanyar a qualsevol pista, això Vull també tant. és un punt a favor, no, Pepo? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. a veure, jo en l'equip tinc els, els dos puntals per dir-ho, una manera que els tinc sempre, que són l'Edou Allmajor i l'Oriol Reverb ostres, que portaven una sangonera de tot, de dues temporades gairebé o un i pico eh, sense guanyar cap partit a fora, i això és un lastre m'entens? Ara no. Ara ja saben que aquí s'ha acabat la tonteria i que aquests nens que estaven... que van pujar aquestes categories tan inferiors al primer equip ja estan per donar la cara i que donen la cara i que això és molt vantajós. Si nosaltres avui guanyem, el que vingui... l'equip que vingui al playoff amb nosaltres tenim bastanta cosa a fer. Eh, suposo que encara no sabeu el rival madó, no? el playoff, Pepo. O... No, però jo, por ahí, por ahí... Aviam, eh, per... com estan les coses... Eh, ens tocaria al Manresa o ens toca no, Manresa o l'Hospitalet. Eh, si no és toca el Manresa tenim bastanta cosa guanyada perquè el meu nano es està entrenant allà, els jouniors de Preferent i passaria sí. tots els scoutings necessaris. Mm -hmm. Per si és el Manresa ja no, no. <ríe> Però podem, primer bui, paseta I Diuix està mentalitzats per fer-ho per ser ho I creieu-me, de veritat, que amb el que s'ha treballat ja ens ho marxem una mica. Doncs, uh, Pepo Barcelona, de veritat, uh, moltíssima sort uh, que ara aquest partit que comença d'aquí doncs, una horeta i mitja sí. i esperem que es pugui portar la victòria cap aquí a Figueres. Pepo, moltes gràcies sí, sí, per atendre'ns. No, moltíssimes gràcies per, inter per, per interessar-vos en tant. Eh? Nosaltres ens motiva també, eh. Doncs, moltes gràcies. Dit, dit Pepo, moltes gràcies i estrem atents sí. des d'aquí el que faci aquesta de pa fa avui. Digam. Quasi podria dir que et trocarem, perquè tu mereixes. Doncs Alev. això sí ho espero Pepo. Moltes gràcies. Tot. Molt bon bé, molt bona tarda Pepo. Gràcies. Deu. Doncs aquesta era l'entrevista que manteníem amb Pepo Barceló, el míster de l'ADPF, i nosaltres el que anirem a fer a continuació serà anar seguir parlant del món del futbol, en aquest cas de la tercera divisió, una tercera divisió que hem comentat, eh, ho comentàvem abans amb en Jordi Satué, doncs que avui el Vila-Juïguer s'imposava 2-1 en el Banyoles, un vila que jugava a la porteria amb Eric Quesada, Jordi Sánchez, Edgar Simón, Dani Òscar, Zou... Richard, Andre Mavil Chacón, Víctor Chiqui i Bosol jugaven també Karim que ha entrat substituint Jordi Sánchez del minut 65, a eh, Fàbregas que ha entrat substituint a Gerard descans i Richard i Iñaki, perdó, que ha entrat substituint a Richard també al descans. Pel que fa al Banyola, jugaven Alexis, Nelson, Jorge, Arimany, Vila Joan Reynoso, Cornellà, Caram, Àlex i Giti. També jugava Gerard, ex, en aquest cas exporter del Palada, que avui ha jugat davanter. Eh, ho feia substituint a Nelson al minut 74. Nosaltres, al final del partit, parlàvem amb Napo Cayula, eh, en aquest cas, eh, de l'últim partit que ha jugat el Vila Juiga a casa. Recordem, la temporada, eh, la tercera divisió s'acaba el proper cap de setmana, per tant, doncs, avui el Vila juga que jugava l'últim partit com a local. Anem a escoltar el que ja comentava Napo Cajuela al final de l'encontre. Bueno, Napo, una victòria en l'últim encontre, a casa, almenys, s'ha pogut prendre la victòria a l'afició, no? Bueno, és molt important per nosaltres per exemple, el partit molt seriosament, perquè jo, el que els he dit al és que ells havien de demostrar que, no, que podien jugar per ser, i jo també, el passava tota la gent que havia marxat, no? han tingut la seva oportunitat a les juvenils, han tingut la seva en Carim, el caret, que ha estat molt bé, i, bueno, a línies general, després, pues, ha de la temporada un bon so, amb un, amb un gust de boca, no? A més, la muntant, no?, era, que era una cosa, semblava que amb el seu gol que l'equip podia marxar del partit i encara sí, no aquest, aquest, aquest equip, tot la temporada, ha tingut cor. El que no li ha faltat mai és cor. Orgull i dignitat ho han demostrat, però el cor... Uh, per última jornada equip de circumstàncies nanos, i tenen bons jugadors tenen jugadors coneguts per i, i remuntar o a vegades que també volia despedir una victòria pues, però a nosaltres està molt important penso que hem, hem jugat sense pressió, però hem jugat molt concentrat, hem jugat molt bé a futbol això ha estat molt important hem jugat bé a futbol i a partir d'així jugues bé normalment guanyes com el que comentes tu no? oportunitats de jugar a les joves en Carim ha debutat ha fet un bon, par fet un bon partit també no. Fabregas, Iñaki 16-17 o sigui, és impressionant no? la feina que, que tothom pot pensar que és per circumstàncies no? però, però la gent que en seguiu sabeu que va ser la nostra proposta el mes de juliol i agost va ser la proposta de gent jove de la comarca i de la província i bueno, avui han jugat Edgar, 17 anys, uh, Richard, uh, Jordi Sánchez, Eric, Daniel, Sou, Karim, 15 anys, Fabrià, 16 anys, uh, això és la tercera divisió amb aquesta gent, és, és, per mi és molt agradable, perquè són gent que creu i gent que volen, volen formar-se com a futbolistes i com a persona i jo, la veritat... Uh, no és que sigui bo per ells, és que la veritat és que és bo per mi. Jo m'enriqueixo molt d'aquesta experiència i, i els dono no, jo desgràcia amb aquesta gent jove que m'ha fet bo veure coses de futbol que, que jo desconeixia. Ah, Napo, veus, ja us comentaves la setmana passada que aquesta experiència aquí de la Júlia aquesta temporada havia estat un màster. Queda un partit eh, per acabar la temporada, ara suposo que ja a i a treballar en el futur, no? Bé, bueno, jo, la veritat, eh, jo i els jugadors estem molt cansats psicològicament. una temporada molt dura, llarga, experiències bones, però, però fi, al cap de la filla llarga, no? Penso que, que el futur el veig molt llunyà. Penso de temporada. hem aconseguit 31 punts. Penso que... Aixecaria ja tot, no? Treus en deu punts a tercer, jo, amb els recursos que teníem. Però, bé... Bueno, hem de pair aquesta, aquesta experiència que, com dius, ha estat un màster, però jo em quedo amb tot el, que és, tot el que envolta el futbol. El futbol, intrínsecament, jo ja el coneixia, jo tinc la sort de jugar segonà, segonà, segonà, etcètera, jo ja coneixia, però, però el que és, tot, el que és, tot el que envolta el futbol... Uh, ho he après i, i m'emporto això, aquestes vivències, aquestes realitats que envolten el futbol i que moltes vegades la gent no ho veu, però el que és a dins ho veu. Els setmana, tot l'esport amb Empordà Esports. Doncs efectivament, els caps de setmana, tot l'esport amb Empordà Esports, passen 3 minuts al punt horari de les 6 de la tarda i nosaltres el que anirem a fer a continuació serà anar parlant en directe amb un Miquel Ribas, l'entrenador dels Roses, que aquest migdia perdia per 4 gols a 0 al camp de l'olímpic Camp Fatjó. Miquel, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Bé, un 4-0, un resultat voltat, no? Pel que comentàvem sí, bueno, al final pues, hem perdut per 4-0 uh, en un partit en el qual la primera part uh, nosaltres hem tingut diverses opcions per marcar uh, amb 0-0 el marcador i amb una jugada aïllada, pues, aquí al contrari en el minut 39 ens ha marcat el primer gol hem insistit i hem arribat a mitja part 1-0 la segona part uh, hem començat i bueno, ens han marcat el segon gol ens han quedat amb 10 i, i, bueno, i després pues, ha sigut el uh, Uh, el partit ja a partir d'aquí pues, ja uh, pràcticament s'ha acabat uh, Miquel uh, un 4-0 uh, com ha afectat el vestuari immunalment, no suposo? Uh, sí, sí uh, no, no, no ens hem d'enganyar de que és un resultat pues, que tal com està la situació pues, tampoc ajuda i, i bueno, no, sí, l'únic posit positiu que podem treure d'avui és que que, bueno, que es queden unes finals i, i bueno els hem d'inindentar a menos la de dissabte que ve pot pues, treure endavant uh, i en equips que en aquests aquest estan uh, per sota de nostra la classificació uh, depenem de nosaltres mateixos i, i bueno està clar que, que hem de deixar el cap i i mirar endavant. Potser el més positiu, això, no, Miquel? Que depeneu de vosaltres mateixos, el Roses, doncs guanyant els seus partits no ha de tenir cap problema per mantenir la preferent, no? Doncs pues sí, si nosaltres tenim la, la possibilitat de, de, de treure un resultat positiu, sobretot una victòria, aquestes tres jornades pues, tindrem molt d'avançat. Eh, avui pues, també hem perdut eh, dos dels equips que van a baix i, i bueno, estem una jornada més... Uh, amb un partit menys i, i amb l'únic objectiu d'intentar doncs, treure un bon resultat el més aviat possible i, i definitivament pues, uh, intentar salvar la categoria uh, Un resultat uh, que seria molt bo treure-los ja la setmana que ve eh? tot i que és un derbi davant del Sant Hilari però uh, només val la victòria, no Miquel? només la, val la vitòria i ens hem de conscienciar d'això. Nosaltres ara estem a quatre punts de, per sobre el Sant Hilari, i està clar que si nosaltres pues, guanyéssim a falta de dues jornades ja el deixaríem, el deixaríem enrere i bueno, s ha, s ha, entre tots ens hem de fer veure que el partit de dissabte és molt important i, i sí que és que avui pues, bueno, l'equip ha començat bé i amb opcions, el que passa que bueno, no no tenim... no ens està acompanyant res i perquè amb el 0-0 hem fet un pal eh, que tothom cantava gol i al final pues, la pilota no ha entrat i, i bueno, la situació és la que és, eh, hem d'assumir que no és fàcil, que és difícil treballar amb les condicions que estem treballant però eh, com a entrenador pues, eh, hem d'aixecar el cap i, i tots hem de, hauríem d'aixecar el cap i i treballar aquesta setmana pues, pues, eh, torno a repetir per intentar el partit de dissabte posterior pues, un partit important eh, estaríem parlant que és un partit eh, eh, doncs, eh, com, com, com aquell de la temporada passada de la promoció de Cens eh, no, sé, no sí, sé sí, ens hem de prendre aquest partit com a... davant del Sant i en... la Fons aquell partit de... sí. en què es va prendre, ens hem de prendre el partit Uh, amb l'únic objectiu de que la victòria és primordial uh, i, i res més uh, són els tres punts els que, els que estan en joc i, i serà un derbi com tu dius uh, de la província de Girona que bueno, en aquests moments pues, nosaltres depenem de nosaltres i, i ja t'ho dic estem davant d'una temporada que, que bueno, no era la desitjada per ningú es va començar molt bé i bueno, la, les circumstàncies eh, han fet pues, que derivem a aquesta situació. Eh, eh, els Rosos en aquests moments pues, eh, hauria de tenir 7 o 8 punts més, no els té, però bueno, estem en aquests moments en l'objectiu en que ens van marcar a principi de temporada que era el salvar la categoria. Tant de salvar la categoria si quedes el 6è per la cua com, com si quedaves quart. O sigui que sí que és veritat que, que bueno, que Uh, no, no és la, la temporada desitjada per ningú, ni per mi, ni, pel, ni, pel, ni per la plantilla tal com estan succeint eh, darrerament tot, tots aquests aconteixements extraesportius uh -huh. i institucionals. Doncs eh, Miquel Rivas, mister de l'agrupació esportiva Roses, moltíssimes gràcies per atendre'ns una setmana més i esperem que el proper dissabte davant del Sant Hilari es pugui aconseguir una nova victòria i en aquest cas doncs, ja deixar un equip eh, doncs, eh, que ja no es pugui atrapar perquè el deixaríeu a 7 punts i en quedarien només 6 en joc. Eh, Miquel, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Gràcies a vosaltres. Molt bona tarda. Adéu, bona tarda. Doncs aquestes eren les paraules en directe en els nostres micròfons del tècnic de l'Agrupació Esportiva Roses, Miquel Ribes nosaltres, que anem a fer una pausa per la publicitat i tornem tot seguit ja amb la segona part d'aquest Paral·la de 0, Sant Cristòfol 1. Si ha trobat els mobles idonis per moblar el seu pis o la seva casa, vols reformar el seu mobiliari, vingui a Mobles fàbrica i conegui les últimes tendències amb mobles pràctics i funcionals. Tenim per vostè una àmplia gamma dels millors sommiers i matalassos.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 Si sí, aquestes fires de la Santa Creu, el mal temps, ens va espatllar al principi, els firaires del Clos de Fires volen donar-te l'oportunitat de recuperar el temps perdut. Per això ens quedem... Insisteix l'equip de Rodri, insisteix buscar la porteria en les peules, i veiem si en una d'aquestes ja pot arribar al gol de l'empat. Així que les dues van estrellant en el moment. En aquest cor, apugen 5 homes per la rematada o totes les torres altes, Pitu... Más para atrás. más para De la línia aquella, esta vez fuera. També ha pujat uh, Tomás Serrano, també hi ha Jordi Aforteo. Tots els homes alts del Parlada per intentar que s'ha rematatada. Encara no deixa treure de corne en línia. Ya estoy un poquito más delante que currar otro. Li eh? està liguent a Troiano que s'esperi. Troiano que està fent un esforç gros en aquesta segona part. Està portant el pes del joc de, del Parlada. que les dues mans, Troiano, farà la centrada. Bona, bona, bona, bona, punt de penalt! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, De José Oronó! Ho mereixia, Sol mereixia de ben llarg, I en aquest 14 de la segona meitat, José Oronó, el cap, i got el punt Gran centrada a gran sentrada a com li diuen els seus amics, seus companys. I el gol de Oronó que acaba de posar l'1-1 a, a l'estadi municipal de Peralada. Quan vèiem, la segona part era molt diferent, molt diferent als dos del Paralada a la primera. I amb la insistència, ja feia estona, portem tot just un quart d'hora, però ja feia estona que el Paralada es mereixia marcar el empat a un. De moment també, minut 15 d'aquesta segona meitat, 1-1, amb molt bona segona part de Paralada. Però la incògnita, la pregunta, és què farà ara, o el després de marcar l'empat. A vegades doncs, suposo que encara ha de buscant el segon i no canvi de la manera de jugar, que veiem com reacciona el Sant Cristòfol. Ara tenim un altre partit, tornem a començar de, de, de zero, amb el llibre d'empat, però eh, suposo que sobretot el Sant Cristòfol l'empat no li convencerà gens perquè seguirà per darrere del, del parlar. El que li agradaria al Sant Cristòfol avui és un altre punt per oblidar-se... Dani, aquí a Paralada, amb aquest marcador de, de 0-1 que hi havia al descant, m'ha sorprès que, que fins i tot la gent, o sigui, tu de, fa temps que diuen que a Paralada no se no juga no res, però la gent encara té por fins i tot d'un possible posar-se en complicacions la Quinto Rodri, eh? Sí, perquè aviam... Uh... Però, cuida, cuida, cuida, que, oi, jo li pot arribar al segon de l'Ultra Cristòpola una altra vegada l'Eix. Ui, l'Eix, quines dues parades d'aquesta aquesta segona part. Sí, van, doncs eh, caldrà estar atents al Terrassa, eh, aviam si acaba fent la promoció de descens, però depenent del, que, del Terrassa podria inclús arribar a baixar i doncs, haver-hi algun, algun descens compensat. I per aquí és on es podria Hola, però, però, però tenir puxarà, problemes. Ah, jo, jo, crec, jo, crec, jo crec que aviam, dels quatre primers de la lliga de Sobonavecs, crec que n'hi ha tres de catalans, no? sí. Ja, ja hi haurà el Sabadell o el Sant Andreu, uh -huh. i hi haurà... Hi ha no, els més. que afectarien en aquest cas serien els, els de tercera, l'Espanyol B, el Reus Hospitalet, i el, bueno, el que es classifiqui en Lleu Premió Sant Buillà... Bueno, doncs... i, i de tercera segon, a segona veta també pujarà un. Exacte, algun, exacte. exacte. Jo crec que l'Espanyol B... Eh, hi ha quins forts en aquesta tercera dirijo aquí? Uh -huh. Espanyol B, Reus... Toma, també pot haver-hi... No pensem sempre un molt pitjor, pensem que el Terrassa pugui baixar, però pensem que també poden pujar forces de... aquí. no? Mm -hmm. Aviam, el que es comentes M'ha sorprès que la gent... Sí, sí, sí el que es comenta és que encara falten uh, un o dos puntets uh, per assegurar el que seria la permanència. Es, per això també poder el que està xivint avui el Sant Cristòfol, no? Aquesta lesió de, de poder puntuar, fer un partit i guanyar, perquè no? per, per salvar-se matemàticament, no? Suposo que sí. Cuidòs, intento el Paralada. No? Tira la pilota a pilota fora. Deixa la pilota per Carlos Martínez. Carlos Martínez vol fer jugar a de porteria. Li posa la pilota per Tomás arriba Tomás Serrano. Pot venir el segon, pot el segon, pot segon, pot, segon, pot segon, La pilota demana en mans. De que no, se l'ha quedat i dient... Uf, el partit està obertíssim, eh? està molt obert. Pot haver-hi cols a qualsevol de les dues porteries. Ho intenta normalment el Paralada. La pilota, que va bé Carlos Martínez, la perds, l'emporta Xapi, Xapi, Xapi ja travessa l'inhibit. Xapi fa una obertura a banda dreta, Cárdenas. Cárdenas posa la pilota interior per Xapi. Guanyen amb massa de facilitar l'esquena. Els jugadors del Sant Cristòfolies, a l'interior de Xapi, pot fer la gramató. Eh, última instància, Pit, uventura, amb vi, una pilotada endavant. Però la recupera ja, novament, David Martínez. David Martínez fa la passada per l'Àric Giner. Aquest la perd, Tomàs Serrano per Forster, que està a punt de marcar un gol dient que apunta la vol, el forter li posa bé a Tomàs Serrano, Tomàs Serrano, els homes més actius, banda dreta, arriba a la línia de fons, vol fer la centrada, la fa, la fa, la fa, el segon pal no hi arriba ningú, i la pilota es perdrà fora de banda? No, la porteria, fora de porteria, finalment, i els jugadors del... en Cristobal, que els comença a fan nerviosos, eh? veuen que a la parlada d'aquesta doncs, segona part els arriba amb molta més facilitat, i jugau una mica faldudats. Bé, també han tingut les seves opcions. ha tingut dues ocasions, amb dues uh, contres, contres, amb dues parades formidables de l'eix. Eh? Una peus de dame i l'altra l'hi ha tret a Càrdenas. I aviam, l'eix avui doncs, està sent el salvador del seu equip en aquesta segona part. La parada primera està per seguir mantingint el seu equip al partit, perquè era en 0-1, però la segona ha estat en 1-1. De seguida que marques és 1, -1 en fan el 1-2, doncs, és un cop moral fort, no? I el parada ara doncs, fa minuts ja. Estem ja en el 18, en fa tot just 5 que, que patat, i aquella jugada ben bé ha passat el, el minut i mig següent, no? Vull dir que ha sigut un cop fort per l'equip de rodes. La té Troi, bona trena, Troi, Llano, amb Ferran, Ferran puja la pilota al mig del camp, bona obertura, banda de d'altra part, Serrano, Serrano controla, és un malson, Serrano posa dos el sac, Cristófol, rebuixa, fèncer el rebuixa el... d'Edith Martínez, la vols resobrar, Serrano se l'emporta Àlex Giner, toca, no hi ha la tocada ningú, és la de banda favorable, ol, para l'Ada, una molt bona segona part. Uh, quan jugament ho diem, quan el partit és dur no ho diem, però quan les coses es fan mig bé, té dents o agrada dir-ho, perquè no? Juga l'equip d'Ot para l'Ala. I l'altra que té... Oro Noz ha perdut la pilota, que l'emporta el Giner, el Giner fa una passada llarga perquè Carbenes es busqui la vida, tot l'avantatge és per Oro. Oro Noz arriba i deixa la pilota enrere per a a L'Aleix fa un control, ja trep la pressió... C Cardenas per a la del cim, la pilota arriba a Tidian, Tidian posa una persona per Triana al mig del camp però ja no fa un bon control però ja no fa bon control un de pilota Tidian, la pilota queda per Ferran i ja el falta el mateix Tidian la pilota de Paul Sant Cristòpol quan hi ha arribat al 20 de la segona meitat el parlar de cap posant les poses al seu jo de parlar de que ha equilibrat el partit parlava un d'Aquisòpol un. Càrniques Blasi al Mercat Municipal de Roses, obert cada dia de dos quarts de nou del matí a dos quarts de dues del migdia i de dos quarts de cinc de la tarda a les 8 del vespre. Els festius, obert de 8 del matí a les dues de la tarda. Càrniques Blasi, cada setmana diferents ofertes, carns embotits i formatges de tota confiança. Càrniques Blasi, Mercat Municipal de Roses. Per encàrrecs, truqueu al telèfon 972 25 4254.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 Recordi, Fusteria Cano, al carrer Ample 26 de Figueres. La retransmissió en directe del partit amb Empordà Esports. El Parlada que torna, fa una ocasió claríssima per fer el 2-1, Tomàs Ferran amb una molt bona jugada, ha entrat en l'interior de l'àrea, ha volgut ser company, ha volgut fer una passada quan podia haver ciutat, i la pilota ha perdut per línia de fons amb una altra boníssima ocasió per l'equip del Parlada que hores d'ara... Abans deien que mereixia l'empat, jo crec que ja ha de mereixer el segon gol. Eh? El Pardal està fent una molt bona segona part, dirigit amb un bombiscamp, amb una explosió de Ferran sobretot, de Troiano, que està conduint el seu equip a... en aquesta reacció, perquè, ja dèiem, la primera el joc havia sigut molt dolent, en aquesta segona és ràpid, jugant ràpid, canviant de, de banda, la pilota és molt bona velocitat, ja torna a estar l'interior de l'àrea, Carlos Martínez rep una petita empenta, Carlos Martínez rep una petita empenta, però, clar, amb n'hi ha prou per aixir la final. L'hem fet de la rebuda, però no n'hi ha hagut prou perquè l'altre doncs, ho veia tot clar. Però, quan dèiem, segueix arribant a facilitar la defensa del Sant Cristòfol, és la primera part ha viscut molt còmode, aquesta segona ho està passant fatal, perquè el parlava, com dèiem, té les idees claríssimes, entre per un cantó per l'altre, i, de moment, doncs, eh, ens fa optimistes de cara al resultat final del partit. Ara hi ha una falta de Troiano, que es queda com parat, diguent-te l'èbre de què l'he fet. Es veu el jugador del Sant Cristòfol, ho hem té fet falta... Però l'àrbitre li ha assenyalat, Alex Giner fa les jugades, se l'emporta a Lloranoz, el capi, el deutor del el gol, que ha aconseguit l'empat, deixa la pilota per Isma. S'ha d'apuntar a la llarga a tot l'avantatge és per Lobo, que li diu al seu porter Cuevas que l'agafi. El Lobo li deixa Cuevas. Ara Cuevas, que amb la dreta envia la pilota torta, molt torta, tan torta que s'anirà fora de, de banda, però mira, encara n'ha tocat un jugador per l'altexar la pilota pel polsa sacristòfol estem al 24, gairebé, d'aquesta segona meitat, eh? ha passat ràpida la segona meitat, quan les coses tan bé, quan tu passes bé, quan disfrutes una mica del futbol, el que passa volant. Pilota favorable al Palalada, que la treu Tidian, que és per la banda. Tidian la volia treure ell, ja ha dit en línia que no, que l'havia tocat al mateix Tidian, i és per la banda favorable al Sant Cristòpol. Giner, Giner vol fer una passada, cau a terra, Giner que és uh, pilota normalment favorable a l'equip del Sant Cristòfol, que trobarà la banda. Estem en el minut 24 i mig de partit, de segona part, 1 a 1, tabosa el marcador, després de que s'avancés en la primera part el Sant Cristòfol, merescudament, perquè ha jugat o ha tingut més accions que l'equip de la parlada, però que la decoració del partit ha canviat totalment a segona amb un equip... Uh, s'arrobri molt més posat en el partit, amb les greix molt més clares i creant ocasió de reeducació. Ara fa... Un... Bueno, mira, fa dos tres minuts que no, no arriben, però és que... El Paralada ha creat quatre cinc claríssimes, dues que és el Sant Cristòfon, que ha aturat de l'eix, però és que el Paralada n'ha tingut cinc claríssimes que el marcador vulgui estar tranquil·lament dos, tres a un, o tres a dos. Però jo crec que ja mereix, el Paralada, anar parlant al marcador. No sé com acabarà, però insisteix, normalment, l'equip de Rodi. Que sisma! Dins d'una part, boja. Borja. Borja farà la próxima partida i en el control de la Tiri no és la pilota és fora el el es fora d'onda. Favorable al Sant Cristòfol. El Sant Cristòfol. És Xapi. Xapi posa pilota per Peque. Uau, ho han tan malament com han volgut tots dos, eh? Xapi a Peque, Peque li ha tornat ja malament la pilota i Xapi la fotuda a la tribuna. Jordi... Digue'm. Comencen a arribar resultats els partits que es juguen aquesta tarda, els que han començat més aviat. En el cas de la primera regional, el grup 31, partit que començava a les 4 de la tarda, Amer 4, a l'escala 0. Mal. També partit que començava a les 4, Gironès 2, a Abadesenc 1. I pel que fa a la segona regional, el grup 15, el partit que ha començat a les 4 Cabanes, eh, perdó, Vilademat, Vilademat 1, Cabanes 2. Per uh per cert, l'esplai, que no he sentir abans l'esplai, quan va acabar. El resultat final d'aquest partit que es va jugar i dissabte, esplai 4, Borrassa 1. Un resultat de soltar per l'esplai perquè, recordem, l'esplai uh -huh. 8 encara, per ser segon, a l'espera que pugui fer avui el Torruella, que crec que tenia un partit força còmode, no? Volia jugar fora de casa, no a casa, jugar a casa, no sé si me'l volia l'altrar, no... El, el cas de què explicant, el cas de, del Torruella... Del Torruella avui t'ho estem buscant en aquests moments que ara hi han canviat de... Li han canviat de plana. Li han canviat de plana a que ha començat de dos quarts de cinc el Torrella jugant al Llençà, a Torrella. El Llençà bueno, pot donar alguna... per aquí pot llançar. D'aquí què? Que pot donar també la sorpresa a Torrolla i acostar doncs, a l'equip de casa, l'equip d'Empordà, uh -huh. a les plaies, que pogués fer la, la promoció doncs, a, a... i intentar pujar a primera regional igual que va fer el Figueres. Ja canvi a l'equip del Sant Cristòfol a el xarpeque, i encara no veiem qui ha sortit amb ell, perquè està de cara nostra, quan s'agiri veiem el número 1. Ho sabrem, però de banda, favorable a l'equip del Sant Cristòfol. Mira, és Marc, Marc, el 214, que surt per a Peque, canvi en aquest minut 26 de segona meitat. I segueix el marcador de 1 a 1.